Našli v odaji Zofijini ljubimci, ki jo za Radio marš in spletni podcast pripravljamo v Društvu za razvoj humanistike. V današnji odaji bomo v vodoma prisluhnili prispevku dr. Andreja Adama z naslovom Kako vas dojema trg? V nadaljevanju oddaje bomo prisluhnili prevodo prispevka urednika in novinarja spletne platforme VOX z Samaze, v katerem raziskuje, zakaj američani še vedno ne razumejo zelenega New Deela. Odajo pa bomo zaključili s prispevkom dr. Borisa Vezeka z naslovom There is no free sandwich ali zakaj je krajčič moral oditi. Želimo vam prijetno poslušanje. Ce cœur qui chavire, ce cœur qui pleure Tellement l'amour est beau L'amour est le plus beau des cadeaux Aimer peut être simple ou difficile Aimer la vie, elle n'est pas facile Le vrai amour ne se trouve pas Il arrive quand il veut, on le reçoit Cet amour est celui que l'on va aimer Et cela durera plus qu'une journée Cet amour se cultive et il se vit L'amour que l'on attendait est si joli Il n'y a des mots pour décrire l'amour Mais on y pense tous les jours Comment exprimer par les mots Ce qui est le plus beau des cadeaux Zofini, ljubimci. Dr. Andrej Adam v kolumni, ki jo je pripravil za tednik mladina, na primeru izobraževalnega sistema razkriva, kako vas dojema trg. Predmet, s katerim se ukvarjata humanistika in družboslovje, so trendi. Trend, na primer, je širjenje kapitalističnega trga, ki se ne širi le geografsko. Širi se tudi v zavesti ljudi in v njihovih dejanjih. O tem se lahko prepričamo v času informativnih dni na šolah, ko se učitelji spremenijo v nasmejane propagandne stroje. Vesel izraz na licih je znamenje, da so ponotranili trgoljube mehke veščine. Odgovornost za razširitev pri nas nosi nekdanja liberalna oblast, ki je sprejela libertarni zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, kar pomeni financiranje poštevilo upisanih učencev ali študentov. Slovenske srednje šole in fakultete so postale tekmice na trgu in v tej tekmi je spreminjanje učiteljev v občasne oglaševalske agente še najmanj. Trenutno smo na točki, ko šole javnosti več ne informirajo o kakovosti učnih programov, ki jih izvajajo, temveč oglašujejo predvsem dejavnosti, ki so bile nekoč rezervirane za kroške. Ali si predstavljate, da bi kakšna šola pred 20 ali 30 leti vabila mlade, čež da imajo super kroške. Norost? Danes je samo omejna. Vzemimo gimnazije. Vse imajo enak program in enako izobražene učitelje. Kljub temu so ene elitne in ozavesti osnovnošolcev in njihovih staršev zaželene. Zakaj? Ne zato, ker so boljše v izpolnjevanju kurikularnih ciljev, temveč ker so privabile več otrok z odličnim uspehom. Kako im je to uspelo? Neopazno so spremenile svojo namembnost. Vzpostavile so gosto mrežo obšolskih dejavnosti in se preobrazile v propagandne stroje oglaševanja te mreže. Preden skiciramo posledice tega trenda, omenimo še enega. Več otrok z odličnim uspehom prihaja iz družin, kjer je znanje cenjeno. Te družine so v poprečju tudi premožnejše. To pomeni, da se šole ne borijo le za število otrok, borijo se za otroke iz premožnejših družin, saj te redno plačujejo položnice šolskega sklada, za nameček pa so starši teh družin pogosto zaposleni v uspešnih podjetjih, ki so pripravljene šolske sklade obogatiti še z donacijami. Prav ta denar je namenjen organizaciji mreže obšolskih dejavnosti. Kakšne so torej posledice teh trendov? Šola, ki ima več denarja, lahko izvajanje obšolskih dejavnosti prepusti profesionalnim izvajavcem. Številne srednje šolske produkcije so že daleč onkraj ljubiteljske ravni. Takšne produkcije je tudi lažje oglaševati. Šolam, ki ne uspeva zajemati socialno-ekonomsko bogatejšega bazena, je poslej teže. Učitelji morajo v glavnem sami izvajati obšolske dejavnosti. Sistem jih spreminja v popodanske podjetnike, jih prekarizira, nadstandardno delo jim nalaga kot samoumevno nujo. Naslednja posledica, ker se šole v tržni tekmi oglašujejo s popodanskimi dejavnostmi, prihaja do sistemskega razvrednotenja pouka in strokovne izobrazbe učiteljev. Trend sistemskega razvrednotenja pouka, torej po eni strani, spreminja pomembnost poučevanja v nekaj drugotnega. Hkrati pa spreminja samo vsebino pouka in zam potrebno izobrazbo. Vzemimo humanistiko. Danes se po učnem uspehu najboljši dijaki upisujejo predsem na smeri, ki v svetu širjenja tržne logike še obetajo zaposlitev smerem, ki niso tržno naravnane, zato grozi, če hočejo preživeti, radikalna sprememba njihove vsebine in njihovih ciljev. Literarno-humanistični um, kar je cilj študija na filozofskih fakultetah, je sposoben odkrivati in avtonomno kritizirati same družbene trende. Toda takšna znanja danes ne zagotavljajo dodane vrednosti. To je mogoče le skorenito spremembo tega uma samega. Od humanistike se tako vse bolj pričakuje vzgoje ljudi, ki bodo opremljeni s kompetencami ali mehkimi veščinami, katerih smisel je prilagajanje trgu. Trgu prilagojen humanist ne bo raziskoval stvarnosti timskih igralcev, ali je celo spodkopaval. Ne, postal bo njen zaščitni znak. Navduševal bo sodelavce, učil jih bo učinkovite uporabe časa, jih navajal na fleksibilni delovnik, jim ponujal tehnike za odvračanje stresa, prekernost bo predstavljal kot novo normalnost, pripravljal jim bo programe učenja učenja, Nadalje, učil jih bo uporabljati informacijsko-komunikacijske tehnologije, spodbujal učenje tujih jezikov, ustvarjalnega reševanja problemov in uspešne menjave kariere. Literarno-humanistični um je resno ogrožen. Zaradi širitve trga na področje zavesti lahko preživile kot svoje nasprotje, kot prilagodljiva, nase izolirana bitnost. Ki jo navdihujejo begotni trenutki in slepeče podobe. To je bitnost brez znanja, uvida, domišljije in zmožnosti predstavljanja drugačnega sveta. Geslo gospodarjev, da sveta ni dovolj le interpretirati, te več ga je treba spremeniti, potem takem trendovsko nadomešča geslo hlapcev: Sveta se ne da spremeniti, treba se mu je prilagoditi. Pevek, ki je bil izvirno napisan za tednik mladina, si lahko preberete v rubriki Zofija v medijih na spletnem naslovu Zofini pika Vaša bližnica do you don't have much of a conscience i mean when you're young i don't even know if you think i don't even think it's a good idea to think to this za misel postati podjetnik je nova doza peska v oči ki nam preprečuje videti kako izjemno dinamičen in kruto fleksibilen je svet dela in zaposlovanja Kako je ob vsem, kar smo odpisali kot iracionalno, še najmanj iracionalno ustrajati pri tistem, kar imamo radi, v čemer smo dobri in v čemer se želimo izpopolnjevati do konca svojih dni, saj nam potreb trga dela ne bo uspelo nikoli ujeti ali jim zadostiti, ker bodo vse le izgoljbe bežale mimo svojimi vrečami denarja. Na mesto suck it up zato predlagam fuck it. Kompromisov ne želim sklepati zgolj zato, ker je kolektivni duh v krizi. Zame bo humanistika imela smisel, če tudi je ta smisel kisel, vse do trenutka, ko bo vse skupaj skrepenelo v nič in se bom zares primorana pobrigati za tiste preklete neokusno izsušene goji jagode. Ana Schnabel v prispevku Rojstvo podjetnikov iz duha krize. Novinar in urednik spletnega portala Vox, Carlos Maza, preiskuje, zakaj američani še vedno ne razumejo zelenega New Deala. V ameriškem kongresu so demokrati predstavili predlog z imenom Zeleni New Deal, v angliščini Green New Deal. Gre za načrt boja proti pandemij spremembam med drugim sposobobitvami transportnega, električnega sistema in sprevsmeritvijo na zeleno energijo, kot sta veter in Sonce. Načrt predstavlja veliko dobrih predlogov, a večina med nami ni strokovnjakov za energetsko politiko in imamo glede tega veliko vprašanj. Recimo, kako bi se te dneje odnesle v praksi? Kako hitro jih lahko uresničimo? Ali so ti ukrepi dovolj, da se bomo lahko izognili prezgodni smrti planeta, Da bi prišel do odgovorov, sem naredil, kar naredi vsak američan, želi izvedeti več o določeni politični ideji. Poskusil sem to izvedeti iz medijev. The so-called Green New Deal. Why do those three words create such anger from Republicans and even some anxiety among Democrats? Even how Speaker Nancy Pelosi had concerns. Republicans aim to make the Green New Deal a key 2020 campaign issue. You say Democrats are in a way helping Donald Trump. The Green New Deal is going to be a flashpoint. Did Democrats give Republicans a huge 2020 gift? The Republicans see it as a key to victory for them, is it? Ogledal sem si ure in ure novinarskih poročil, ki so govorila o zelenem New Dealu, a nobeno od njih ni dejansko pojasnilo, kako naj bi načrt deloval. Namesto tega so se osredotočili na politikanstvo, politične igre glede tega, ali bo načrt sprejet, ali jo Nancy Pelosi in kaj o njem pravi Trump. Skratka vse, razen to, ali dejansko gre za dobro idejo. Za vrstno novinarsko poročanje obstaja ime. Imenuje se taktično okviranje in nas sodela vse preveč cinične, da bi se odlotevali reševanja velikih problemov preden bo prepozno. Taktično okvirjanje je podobno, kot da bi iz fotografije izrezali košček podobe in se osredotočili le na njega. Gre za pristop do poročanja, ki se osredotoča bolj na strategijo kot na vsebino. Tako v tem primeru, namesto, da bi se spraševali, ali je ta novi predlog dobra ideja, taktično okvirjanje sprašuje, ali je priljubljen, ali je lahko sprejeti in kakšno vlogo bo igral na naslednjih volitvah. Razprava se osredotoča na igralce in posledice za njih ter za njihove politične karijere, ne pa na samo politično idejo ali njeno sposobnost, da razreši nek problem. Kathleen Hall Jamison je direktorica Annenbergovega centra za javne politike in je skovala izraz taktično okvirjanje. Trdi, da nam ta obsedenost strategijo otežuje razumevanje velikih političnih idej. Pravi, citiramo, vprašajte se, koliko medijske pozornosti zelenem New deal vam je vam dejansko povedalo, kaj konkretno je v njem. Verjetno se vam za to, kaj zeleni New Deal sploh je, niti ne sanja. Verjetno do neke točke razumete, da je povezan s podnebjem in podnebnimi spremembami, a verjetno kaj veliko več od tega ne veste. Konec citata. Tej ugotovitvi je težko oporekati. Poglejte samo nekatere od naslovov iz te debate. Ali je zeleni New Deal pametna politična poceza demokratov? Zeleni New Deal razdvaja demokrate glede podnebnih sprememb. Sedem razlogov, zakaj demokrati ne bodo uspeli sprejeti zelenega New Deala. V tem primeru govorimo o usodi človeštva da je fokus še vedno na politikanstvu. Opazimo lahko, da se razpravljavci ne sprašujejo, kakšen problem na črt skuša nasloviti in ali je to zanj primer na dešitev. To vrstno okvirjanje na zdela manj informirane, a nas dela hkrati tudi bolj cinične. Jamisonova in njen raziskovalni partner Joseph Capella sta izvedla eksperiment, v katerem sta ljudem predstavila tri različne tipe novinarskih zgodb po volilni tekmi za župana Filadelfije. Prva skupina je dobila zgodbe, ki so se osredotočale na probleme, katere težave so kandidati poskušali rešiti in kaj so predlagali za njihovo rešitev. Druga skupina je dobila zgodbe, ki so se fokusirale na taktike, kako so kandidati poskušali pridobiti glasove, tretja skupina pa je dobila kombinacijo obojega, zgodbe, ki so se začele s taktičnim okvirjem in potem nadaljevale z diskusijo o vsebini. Rezultati so bili po pričakovanju presenetljivi. V drugi in v tretji skupini, ki sta bili soočeni s taktičnim okvirjanjem, so sporočila aktivirala njihov cinizem. Veliko verjetne kot člani prve skupine so člani teh skupin dejali, da kandidati obljubljajo nekaj, če se ne morejo spolniti, ali da je ta situacija itak brezupna. Prav tako so se veliko manj verjetno spomnili osnovnih informacij o političnih predlogih, tudi če je to, kar so videli, vključevalo dejanske analize konkretnih politik. Kathleen Hall Jameson povzema, citiramo, Ugotovili smo, da tudi če je v sporočilu prisotna informacija dobra, jo javnost manj verjetno opazi, ker taktični okvir ustvarja pogled na njo, ki pravi, da tega itak ne bodo izvedli, da gre pri tem samo za politikanstvo. Zaupaj torej raje svojemu političnemu instinktu, ki temeli na tvoji ideologiji. Konec citata. Kathleen Hall Jamison in Joseph Capella sta leta 1997 o svojih ugotovitvah objavila knjigo in jo naslovila Spiral of Cynism – The Press and the Public Good, ali v slovenščini Spirala cinizma, mediji in javno dobro. V njej trdita, da ta cinizem ustraja tudi še potem, ko se premaknemo naprej, stran od taktičnega okvirjanja. Nekaj dni po eksperimentu so udeležence prosili, da se odzovejo na odlomek iz debate med kandidati. Tisti, ki so bili soočeni s taktičnim okvirjanjem, so se še vedno odzivali cinično. Kathleen Hall Jamison pove, citiramo, To nam je povedalo, da je bila spodbuda v novinarskih sporočilih tako močna, da tudi konisi več pod neposrednim vplivom tovrstnih neposrednih spodbud, da bi bil ciničen, taktičen, volilno tekmo še vedno gledaš skozi ta očala. Konec citata. Mogoče je vaša reakcija na to, pa kaj potem? Seveda na zgledanje novinarskih poročil dela cinične. Toda taktično okvirjanje nam otežuje, da bi presekali ta vozev in nasili, da na politične rešitve gledamo skozi strankarska očala. Kathleen Hall Jameson pojasni, citiramo, morda to zveni presenetljivo, a večina ljudi, večino časa v svojih odločitvah ne sledi stranki vedner lahko svoj občutek in občutek javnosti pripadnostni stranki aktiviramo tako, da se osredotočim na okvir, ki daje pripadnosti stranki večji pomen." Konec citata. Velik del poročil o zelenem New Dealu se osredotoča na to, kako bi lahko na volitvah 2020 pri voljivcih republikanci pridobili prednost s tem, da bi napadli ta predlog. It is easy to see why see in this. Vse to je lahko res, a nam prav tako zaostavlja dilemo. Če je edino, kar voljivci vedo o predlogu, da ga republikanci sovražijo, demokrati pa ljubijo, the this fever dream. je veliko bolj verjetno, da se bodo nam odzvali po strankarskih linijah. V okolju, v katerem novinarsko poročanje pokriva stvari skozi politikanska očala, republikanci proti demokratom, levi proti desnim, je za ljudi veliko teže najti skupne točke nekje na sredini. Ta taktični okvir na koncu postane samo resničujoča se prerogba. Zgodbe se sporoča skozi strankarska očala tako, da skozi strankarska očala na nje tudi reagiramo, kar pripadnost strankam dela za edino, kar je pomembno. Iz nas to dela politične analitike, strokovnjake, ne pa tudi posebej dobre voljivce. Pred nekaj tedni je Trump preko Twitterja sporočil, da bi naj najzeleni ljudi prepovedal avtomobile, krave in vojsko. To je bila sejajna priložnost razložiti, kako bi zeleni nudil v resnici deloval. Da bi volivci lahko same odločili ali je nadgradnja energetskega sistema in modernizacija našega transportnega sistema dobra ali slaba ideja. Tudi, da novinari so na vsak način želeli govoriti o volitvah 2020. Veliko republikancev in zmernih demokratov bi veliko tega, kar je navedenega v tem predlogu, dejansko podprli, a tega nikoli ne bomo vedeli, ker nam segmenti poročil o tem na televiziji pripovedujejo, da je to debata o socializmu. Mogoče je res vse skupaj brezupno in mogoče smo res preveč jezni in razdvojeni, da bi bili sposobni preprečiti pretečo okoljsko katastrofo, a tega ne bomo vedeli, dokler ljudje ne bodo razumeli, kakšne možnosti so nam sploh na voljo dokler ne dobimo priložnosti, da rešitve presojamo glede na njihovo vrednost in ne glede na njihovo politično popularnost. Vzpostavili smo strukturo novinarskega poročanja, ki minimalizira možnost, da bi javnost dejansko razumela dovolj o vsebinah, da bi lahko spremela informirane odločitve. Bistvo političnega novinarstva bi moralo biti, da nas prebudi iz cinizma, da nas opomni na velikost problemov, s katerimi se soočamo, in da nas oči, kakšne so sploh naše možnosti. To je pomembna razprava, od kateri je odvisen naš planet, a je tudi razprava, ki se jo diskvalificira vsakič, ko se novinarji odločijo, da se bodo osredotočili na taktike. Most people who are thinking about their children right now, I'm sorry I'm getting emotional, but this is an emergency in this country. It's an emergency on this planet. is the new Green good? Deal going to Absolutely. solve the problem? We can't say it's too aspirational. It's the planet. What you're seeing, though, I mean, this is the pull of the 2020 Democratic primary process. I mean, this is sure. where it's headed. The Prispevek si lahko v slovenskem prevodu preberete na blogu oglaševanje na tehnici, tehnica pika pika pika net. Vaša bližnica do vednosti.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 Prisvezjak v prispevku z naslovom There is no free sandwich ali zakaj je Krajčič moral oditi, prisprešuje nove moralne standarde slovenske vlade. Po formalnem odstopu tatinskega poslanca Darja Krajčiča v parlamentu lahko ob obok zgodbi o njegovi kraji sendviča, ki je kakšna dva tedna prestrelevala Slovensko in dosegla tudi mednarodno javnost, postavimo nekaj zaključkov. Dokazoval bom, da bi morali dogajanje namesto mesto privoščljivega in primitivnega zadovoljstva raje sprejeti z veliko mero zaskrbljenosti. Namreč zaradi novega trenda nevarnega političnega čistunstva v domači politiki, ko je antikorupcijski vzgib prešel v svoje nasprotje, hkrati pa tudi zaradi lažne moralične euforije, v katero so naspahnili množični mediji v pričo svojih posem tabloidnih računic. Da je Krajčič tatič in LMŠ stranka ultimativnih poštenjakov, je prva uspešna fantazma, ki jo je Šarec uspel ustvariti ob izdatni pomoči medijev. A to ni dovolj, spregledali smo še en moment. Naj pojasnim. Osnovna teza, ki je vodila Šarčevo zahtevo po odstopu Krajčiča, je zavezano s politikov k visokim etičnim standardom. Ti morajo biti zgled državljanom, pa pa Gajsko ponavlja premije. Na svojem Facebook profilu je komentiral poslančevo upiranje v preteklih dneh, ko je ta razmišljal o umiku odstopne izjave. Citiramo, ali je dopustno, ker si moral čakati nekoliko dlje, odnesti nekaj iz trgovine, potem to v kamero povedati, nato pa vendarle iti plačati na sugestijo poslanske kolegice, Ne sam od sebe. Sem si namreč podrobno ogledal posnetek. Lahko iščemo takšne in drugačne pravne razlage, vendar se vprašajmo, ali se za funkcionarja to spodobi. Konec citata. Šarec potem takem ustraja in ponavlja, da je poslanec ravnal nedopustno, toda, pozor, vmes je spremenil tezo. Od začetne stave, da je sendvič ukradel in hkrati prozorne PR-ovske sugestije tipa Poglejte, kako smo mi resni glede morale, preganjamo tudi tatove sendvičev, je zdaj prišel v manj nedoločno spodobnost in z njo ne opisuje več začetne scene v trgovini. Premijeni, kjer ne pojasni, zakaj bi šlo za krajo, izpostavlja pa Krajčičevo mentalno stanje, da omenjeni ni razumel, da je storil kaj narobe in da ga je na to, da mora sendvič plačati, opozorila šele kolegica. Pustimo ob strani, kdo je komu kaj sugeriral, da mora plačati sendvič in da je na to pozabil. Poslancu glede na njegov lasten opis dogajanja in eksperimentalno samo razkritje pač ni mogoče veliko učitati. Kaj več od tega bi premije težko ugotovil, kaj ti poslanec je kupil sendvič, ga želel plačati, izgubil živce ob dolgem čakanju na blagajni in očel brez plačila, potem nemudoma v parlamentu izpeljal samo prijavo svojega dejanja ter se pobahal z razlago o družbenem eksperimentu glede sistema nadzora. traposto, nikaj. Da ne ponavljam znane zgodbe, vsem bi moralo biti jasno, da je to dejanje le izjemoma in zelo pogojeno mogoče označiti za namensko krajo, da ni nastala nobena posebna škoda, sploh po sendviča in opravičilu, kazen zahtevo po odstopu s poslanskega mesta pa je mogoče razumeti kot zelo pretirano gesto. In ni še konec. Na tej točki se... Po o stranki poštenjakov, ki preganjata to sendviče v celo v lastnih vrstah, tej fantazmi priključi še prevara. Namreč teza o političnem čistunstvu je po sebi še vedno premalo natančna. Neverjamem, da bi Šarec, podobno kot Cerar ob svojem začetku mandata, v politiko premišljeno vnašal nove visoke etične standarde in v bom navedel nekaj dokazal za svojo trditev. Prejmenim, da je bil Krajčič, sicer po besedah svojega šefa v parlamentu živa enciklopedija naravoslovja in sploh eden redkih potkovanjih in izobraženih v poslanskih skupini LMŠ, bil preprosto žrtvovan. Ne samo, da je stranka od samega začetka odstop od njega terjala, s tem, da ga bo izvrgla še iz stranke, mu je v zadnji fazi Šarec tudi odkrito javno zagrozil. Na te točki ni mogoče razumeti niti Krajčiča in zakaj zdaj, na tako grt način kot odvečen prhljaj stresen z njenega ramena, v njej sploh še ustraja. Povedano drugače, Fantazma o stranki poštenjakov, ki ne marajo tatičev v svojih vrstah, je bila že po sebi zaigrana. V LMŠ so se enostavno ustrašili za svoje odlične rejtinge v javnomnenjskih raziskavah, ki trenutno kažejo na neverjetno popularnost in presodili, da jim bo zgodba o kraji poslanca močno škodovala. Ob tem jih niso bile mar niti njegove kvalitete, s katerimi se v svojih vrstah ne morejo preveč hvaliti. V ne tako veliki skupini so trije strednje šolsko izobrazbo, dve poslanki še studentki, Krajčič pa je doktor znanosti. V svoji izjavi je Šarec moral komentirati poslančevo nedavno kolebanje ali bi po napovedanem odstopu morda tega umaknil, Citiramo Verjamem, da bo temeljito razmislil. Je med izbiro ali obdržati službo in izgubiti dostojanstvo ali obratno. Konec citata. Kako pojasniti misel? Krajčičbo, bo, če je nespameten in nemoralen, izbral možnost, da obdrži službo in izgubi dostojanstvo. S čimer je želel premije povedati, da bo ohranil službo kot poslanec, če bo umaknil svojo odstopno izjavo, A ne bo dostojanstven, saj je kradel, kar je nemoralno. Pod obratno pašarec sugerira tole: Če je pameten in moralen, bo izbral možnost, da ne obdrži službe in ohrani dostojanstvo. Povedano drugače, premije je poslancu ponudil imenitno rešitev: dostojanstvo brez službe. Odstop zaradi eksperimenta sendvičev bi bil zanj edina dostojanstvena gesta. Kaj naj si o tem na svetu mislimo, če upoštevamo tezo, da ta ni v pravem pomenu in da je stranka zgolj reševala lastne rejtinge? Kaj naj si mislimo o patetičnih besedah vodje poslanske skupine Braneta Golubeviča, vsem v LMS nam je bilo hudo, ker odhaja, če je poslanec bil le kolateralna škoda po njihovem diktatu in je ravno on, vodja skupine, kot je zaupal Krajčič v Dnevniku, Obšarcu odstop tudi zahteval. V že citiranem zapisu na Facebooku je šarec še kar naprej nadaljeval z moraliziranjem, da bi obremenil svojega poslanca. Citiramo: Moram povedati, da sem tudi sam v času politične karijere, kdaj je napačno parkiral, kdaj je za malenkost prekoračil dovoljeno hitrost, bil ustavljen zaradi neuporabe varnostnega pasu. To se ni zgodilo veliko krat, se pa je, vendar sem opreti globi takoj fizično očel na pošto in poravnal svojo globo. Konec citata. A tukaj mu je znova zdrsnilo. Namesto, da bi uporabil prepričljivo analogijo, mu je ni uspelo najti. Za nameček pa se je še ustrelil v koleno. Če premije priznava, da je tudi sam kdaj napačno parkiral in ni uporabljal varnostnega pasu v času politične karijere, zakaj potem ni odstopil tudi on? In če je želel povedati, da je vedno plačal kazen za svoje prekrške, potem ga velja spomniti, da je tudi poslanec plačal sendvič še isti dan. Je želel reči zgolj, da so vatli kaznovanja različni, v njegovem primeru nekaj 10 evrov kazni, v poslančevem pa pač izguba službe zaradi 2 evrov vrednega sendviča? Zato, ker je on, Šarec, tako zahteval? Je želel reči, da Krajčič ni dovolj hitro poravnal svoje globe? Saj jo je vendar 20 minut po dogodku, kar je najbrž hitreje, kot je to storil prihitri in z pasom ne pripeti šarec. Če uporabimo premijeju ljube kmečke metafore, njegovo iskanje igle v kopici sena, okrivljanje poslanca za vsako ceno je pač smešno. A zatem stoji dober razlog, ki sem ga navedel, bojazen za strankarske rejtinge. Anticipacija, da v državi vodi igro, nerazum, ampak medijsko nabijanje in oblikovanje javnega mnenja. Da njegova stranka ne misli resno, sem ugotavljal že v preteklosti. Ko gre za našega človeka, čeprav poprej Janševega, recimo doktorja Damirja Črnčeca, se mu takoj ponudi nova, druga priložnost. In s prav temi besedami so to storili tudi Krajčičevi poslanski kolegi a ne leto. Na lanskih jesenskih volitvah so v Šarčevi LMŠ dali novo priložnost tudi Ivanu Simčiču, da kandidira na listi LMŠ za župana občine Ilirska Bistrica. To je tisti poslanec Desusa, ki so ga iz stranke izključili zaradi pornarenega spričevala, s katerim leta 1992 prišel do službe v slovenski vojski. No, seveda lahko kar oganemo, s kakšnim argumentom, V resnici kar prazno frazo so vneto zagovarjali kandidata Simčiča. Mar niso to že kar dovolj dobri dokazi, da je bil poslanec Krajčič žrtvovan za potrebe strankarske damage control, da je bil za svoje kolegice in kolege vreden manj kot dva evra, koliko je stal tisti sendvič, da se pri njih vedno najde kakšna nova priložnost, razen takrat, ko jim to občasno ne ustreza, Ne samo, da je moraliziranje imenitna politična doktrina za pridobivanje simpatij volivcev a tudi silno nevarna, saj se zaradi bizarnega nižanja kriterijev lahko hitro usmeri proti izvajalcu, kot naročena je tudi za medijsko naracijo. Nič se ne bere in gleda bolje kot zgodbe o tem, da poslanci kradejo v trgovini. Snov, ki je kot naročena za tabloidno in senzacionalistično intonacijo. Popolnoma predvidljivo je zato, na katere strani se bodo največkrat postavljali novinari tabloidnih, komercialnih ali rumenih medijev in kateri interesih bo ob tem vodil. PopTV je v svojem stilu posnela igrane prizore, v kateri nekdo v trgovini baše svoje žepe sendvičem in jih zavrtelo vsakič, ko je poročala o dogajanju okoli Krajčiča. Temu ustrezno se je vsebinsko nemudoma postavila na stran teze v kradljivcu. Še bolj zanimivo je bilo opazovati, kako ob tem klonijo tako imenovani resni in kvalitetni mediji. Dejansko sta se v javnosti oblikovali dve različni medijski intonaciji zgodbe, dvomov je bilo malo. Po prvi, zelo enostavni, je poslanec seveda kradel. Zaradi česar moramo biti ogorčeni, to nedvomno obsoditi in zahtevati sankcijo. V to naracijo je kaj pak sodila nasledna razlaga. Sprva je zavestno in brez ukradel, potem se je izmislil nekakšen družbeni eksperiment, se lažno opravičeval, zdaj pa bi za nameček celorat ostal poslanec, ker se je tako težal naločiti od korita. V njej je šarec, kot lahko uganemo, že a priorno razglašen za zmagovalca. retingi mu rastejo, medijskemu uporabniku pa je sugerirana preprosta in kaj pa knapačna črno-bela pojasnitev. Tako kot v primeru predsednika republike Boruta Pahorja, kralja Instagrama, nenadoma senzacij željni mediji ne hote delajo tudi za predsednika vlade. Druga intonacija je konspirativna v celo dveh pomenih. Spodbuja mišljenje v gabaritih teorij zarot in hkrati išče celo pravo zaroto. Diskusija o malih tatovih je zgolj scenirana, kaj ti senviči v primerjavi z velikimi tatvinami pač ne štejejo. Saj vendar nismo neumni, takšne zgodbice nam servirajo zato, da bi v lahko nemoteno kradli se priduša njihov naslovnik. Ali kot je zapisal Janša na Twitterju, citiramo. Krajčič je še zelen, uči se krasti sendviče, njegovi pajdaši pa, pa ropojo banke in podjetja. Konec citata. Ni težko uganiti, v katerih medijih je bil takšen politično obarvan konspiracizem najbolj uspešen, nikakor pa ni bil omejen lenanje. Poskušal sem pokazati, da šarca pri odpovedi poslancu Krajčiču sploh ni vodila moralnost. Toda hkrati, je stavil na takšen vtis in mediji so mu volno ustregli. There is no such a thing as a free lunch, pravijo Angleži in največkrat želijo povedati, da se vse na koncu plača. Nič ni brezplačno, tudi če je takšno videti, pa pričakujte skrite stroške in motive. Krajčič je sicer poravnal ne samo sendvič, plačal je tudi svojim položajem, to da realni obračun njegovega sendviča še ni prišel. Skriti stroški nekoč ne bodo izstavljeni njemu, temveč tistim, ki so se ga znebili, v duhu moralizacije politikov in množičnih medijev, pa tudi vsem državljankam in državljanom. spevek je bil izvirno objavljen na blogu in Res, ki ga najdete na spletnem naslovu vezek.com. Vaša bližnica dovednosti. Saying... <laughs> What are you saying? Only a fool thinks he can solve the world's problems. Yeah, but you gotta try, don't you? Misel. Misel. Ideologije so neškodljiv, nekritičen in samovoljen skupek nazorov, vse dokler se vanje ne začne resnično verjeti. Ko enkrat razumemo njihovo zahtevo po totalni veljavi dobesedno, ta postane jedro logičnih sistemov, v katerih so, kakor ne v sistemu paranoikov, vse izpeljave razumljive in celo zavezujoče, ko sprememo njihovo začetno premiso. Blaznost takih sistemov ni le v prvi premisi, pač pa v sami logičnosti, v skladu s katero so ustvarjeni. Nenavadna logičnost vseh izumov, njihovo zaupanje v odrešilno vrednost trmaste zvestobe ne gleda na specifične, menjavajoče se dejavnike, že na znanja prve zametke totalitarnega prezira do realnosti in dejanskosti. Hannah Arendt v knjigi Izvori totalitarizma iz leta 1951. Naj bo za tokratnjo oddajo dovolj. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas krati vabimo, da nam ponovno prisluhnete že čez 14 dni. Vabljeni in vabljene ko obisku naših spletnih strani, če pa bi radi z nami navezali stik, vas vabimo, da nam pišete na mail naslov zofijini afna.com. Oddajo je pripravil Robert, bral sem jo Jan. Skozi odajo smo poslušali glasbo, ki je pod licenco Creative Commons prosto dostopna na stranih spletnega arhiva Internet Archive. Hvala in na ponovno slišanje. Meine damen und herren, medamse, ladies und gentlemen. Izobraževalno glasbeni, varijate. Zofini, ljubimci.